Ангели-хоронителі хоронять наші душі до самого ранку Одного ножа од меча от чоловіка, од прищів нас рація одкаки на серця, от, от будуна калічного, од інших явлень богомерземних. Фіг ясно, за таких розкладів ти починаєш нервувати, шарпатися, робити зайві рухи і говорити зайві слова. Щось дуже розумне сказав, та. Бо, врешті-решт, опиняєшся сам. Сон не сон, гра не гра, башна баш. Усе назеро, сам на сам достоту самітник, достоту самець, самостійно з перечуттям відсутності, з прохацьковим псом, з глибокою гуцулією, з томограмами карусельних коників. Хто тут, хочеться запитати? А нікого. Анекдот.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 І що не запитаєш, як знову почнеш згущуватися, сотатися від лінії видимого горизонту, спочатку в галюценогенні гало, потім у залізничні квитки, бронь, бронь, бронь, далі в боронь Боже з їхнім гемоглобіном і недодуманим планом, ну і в втьолки меблі, єблі з грамофоном, міобіус з облизуванням, ясперс, брістоль, добре брахунок фактуру на все це добро. І у метастаза внутрішнього комбінату. Як же без цього? Білочко моя місячна, зоряна, ясна, Небесний провайдер конкретно гальмує. Зате твій земний дилер вділяє кайфу в одмін на села Ботоніку. Сьогодні візьму корабля-2, каже. А як розкручусь трохи, пацанам долговольно я і невольно я повіддаю. Ти мені припаси там стакан акросонетів і пакетиків з 10 співомогу «Круданського».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 що під тим мостом брат Євстах і стоїть, що під Євстахієм тлуста Зара лежить, ти тлуста зараз скликай свій смур сурмою з білої кості і торкни зелом жовтої кості кожного гостя та вийми зуб до землі від чорної кості, на напасті злості однародженого народженого раба Божого Юра. Врешті-решт всюди можна непогано лаштуватися. У ментальному Непалі, наприклад, можна на фабриці фасування міцних горішків працювати над кусювальником фісташок безсмертя. Буга, от це ми А ти що думав? Буде якийсь кінець, типу фінал з тетрами, попустися. Ти ту бачив. Ну Нот і тейк оук. Це птугулей. Фісташки за мною.